מלכים א', פרק י"ד בעת ההיא חלה אביה בן ירבעם, ויאמר ירבעם לאשתו, קום הנה והשתנית, ולא ידעו כי את אשת ירבעם, והלכת שילו, הנה שם אחיה הנביא, הוא דיבר עלי למלך על העם הזה, ולקחת בידך עשרה לחם וניקודים, ובקבוק דבש, ובאת אליו.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 ויקברו אותו ויספדו לו כל ישראל, כדבר אדוני אשר דיבר ביד עבדו, אחיהו הנביא. ויתר דברי הרובעם אשר נלחם ואשר מלאך, הנם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. והימים אשר מלאך ירבעם עשרים ושתיים שנה, וישכב עם אבותיו, ועם לוח נדב בנו תחתיו.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 ואת הכל לקח, ויקח את כל מגיני הזהב אשר עשה שלמה. ויעש המלך רחבם תחתם מגיני נחושת, והפקיד על יד שרי הרצים השומרים פתח בית המלך. ויהי מידי בוא המלך בית אדוני, יישאום הרצים, והשיבום אל תא הרצים. ויתר דברי רחבם וכל אשר עשה, הלא הם הכתובים,